أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وغنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اكرمكم ان اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْكَاوْكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یا ایوها الناس دیجینا اللہ جلل جلال ہوں قول آم و انسانانو تا خطاب او پېنسانانو کې بیا غ انسان ذکر کوي چې د الله په نسب باندې پټولو کې به ترين کسته نو الله پرمحي ایو حنا سے خلقو ان خلقنا کو من ذکر و انثا موږ پیدا کړی دی یی کینن را لره د یو مذکر نو د یو مونث د مذکر او د مؤنث نو ټول یو شان دي کی څه خبر ده نه دی ادم علیه السلام الله تعالی دا خاله نو پیدا کړل خټه نه او بیا دا بیا پیدا کړل داغه دو پخت نه او بیا نوري پیدا کړی دي د نسل نه د پلارو د مور نصر ابی ایصال اسلام صرف, صرف د مور نه چې د الله ټول قدرتونه ظاهر شي بغیر د مور بلارو د آدم علی السلام بغیر د دوالو نه لکه عام انسانان او صرف د بلار نه یعنی چې بلار ش مثلا لکه هوا به د آدم علی السلام بے. او صرف د مور نه لکه ایصال اسلام و سلام سلور وړه صورتونه د الله د قدرت مظاهر دي خو دے طولو که اللہ تعالیٰ فرمائی جو طول پیدا ہے دا آم چکم اکثر پیدا دی دا مذکر او دا موانس دا دا گوئے که انسانیت تا اللہ جل جلال او دا مساوات اصول ور گئی خبردان دا لہا مساوات اصول لی و جعلناکم شعوبا او منگر زولی تاسولان شعوبا و قبائل شعوب او قبائل غٹی کبیلی او وڑی کبیلی شعوب جمل الشعب ده رؤوس القبائل غټه قبیله لکه ربیعه و مزرش اوز شو اودا شعوب زک وید دینه لاندې سانګ یوزی خبر ده انده نه نورې لاندې د دې لاندې بیا چې کومې ده غټه د شعوب لاندې نهې ته قبائل ویل کی قبائل جمع نه قبیله ده د لاغین کی لکه مثلا غټه قبیله اگر ربیعه ده داغه دا سانګه بنو بکر ده اده غرانگی بطن برا غلکه غطه کبیلی هم موزر دا دا اغیه لانده بنو تمیم دي دا یو سانگه بیا اغیه بیاب دره ام نمبر که اغیه تا اغیه زکر دل <سؤال> تنیشت خو عربو کدی اگه تا عمایر ویجمه ده عماره دا دا بیاب دا کبیلی نمچه لانده وړشی لکه شیبان دا بنو بکر سانگه دا بنو بکر پخپل در بیا سانگه در بیا لانده بنو بکر دی نول ب او دارم شو لکه د بنو تمیم نه نواغی ده بیا اغا بیلی که امایر امایر و لان ده بیا نورم دی بیا بوتون دی بیا افخاز دی بیا فسائل دی عربو کې د هر طولگی د پردان لنونده خبه داندال اللہ داد و ذکر راج ذکر کلی نو دیکی ده نور دن داخلی ده لان ده سانگی دی دا غیر تسکره اغزکانو اکلا او نکلا نو الله جل جلاله تاسو پیدا کړه شعووب غټه کبیلې وړي کبیلې صدابهره دپاره چې په یو بل فخر وکې په سب فخر وکې پټیروالی په لګوالی فخر وکې نا لتعرفو دې لپاره چې یو بل اوپی جنه اوره سړی چې دلال شېره کړه کومه کبیلې عربو کې اه متوې لشي مثلا د عربیا د عربیا کې راکمه دونه بنو بکر دې بنو بکر کې ته کومه دې اور دا شو دا دا دا دا دا دا دا ازتمن. نو بیا د شي بنو بکر کي د بنو شيبان نه دي نو سړي معلوم شي اور دا اندل دا د پرد تارو په دې پېچا دي دا د انسانيت تههکير نه دي ان اكرمکم الله اتقاكم د الله په رضبانه ان اكرمکم یکنن ډېر عزتمن نو او عزتمن قوتول ولګره کرمنا بني ادم پيزل سما کې تر شو الله پرمای مونټول ادم اولاد ته عزت ورکړل اور دا اندل ریزتمن ټول لپنورو سيزنونو په نسبت باندې دا انسان چې د یانه اشرف المخلوقاته اکرم المخلوقاته ټول مخلوقاتو کې الله جل جلاله د بهترین پیدا کړې خو بیا په دې بهترو کې بهتر اغه ته اکرم وای خبره انداله ډی ریزتمن ابل مه انده نړي ریزتمن څوک دې الله عزمه په نسبت باندې ان الله يهت کا کوم نکم ډیر یې ریدون کې ډیرې ریجن کې مطلب دا دی ځان یې راغونډ کړي ډیرې ریجن کې دا چې د الله د احکاماتو ډیر خیال ساتي دا پرمانی نه کوي خو دې چانه یې کې دا خبره مني خبر دا اندل معنا دا د الله احکامات منی الله ته په ټولو کې نزدې انسان الله دا ځنیږي ک وین اصول معلوم دي خبر دا اندل اصول اساس نه دی وځ الله د احکاماتو اتحاد کوي سمره جوړ لګې دي شي نه پخې کم نو پدې کې انسان الله جل جلاله د سکی اذدی کې نبی رسول الله مواذ جبل سره بلیګو یمن تکازی جوړو نبی رسول الله سره زیا پوری لړل او بیا ته وېره تجبیع رازینو زما په قبر جماعت به تیرېځ وبو پا جړل نبی رسول الله مترمل چې متقین جدي المتقون الا بئنما كانوا امنکن نيز تقوا دار خلک چې کوم د الله نه یې رکې ځان د ګنا نه بچ کې دغه مت نزدې دی چې سو کوم یو کم زمېنه کې من کې او اوت تتقوا دار اذا دا الله دا حکمت تبعا تومات نزدی خبر ده انداله سلا په هر میدان کی او چاګه دا الله جل جلاله نه یریدا الله نه پرمانونه هغه ځان بچکی لدا انسان الله جل جلاله ته نزدی ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علی و خبیر یقینا الله تلا چه دی علیم علم والے دی او خبیر خبردار دی دې کې مصلحت زیاد نه زیاد تعارف خبر, دالا ده خبر ده انداله او تعارف سره حقوق معلوم شي دګه چې کبله معلومی نخبل خپلوان معلوم مال تکي میراث هم هغه ملو شي خبر ده انداله او تمایز هم پیدا شي نور پیدایم هغه ور کوي ودې مقصد هغه دانه دی چې دغه خبره پیدا شي او حدیث پاک کې مراځي نبو نظر حدیث ته تبرانی راوله ده نبویل صلی اللہ علیہ وسلم خدبه وی مناکی ایمی تشریح کرده وی پوخ بانه نبویل صلی اللہ علیہ وسلم ناسو اوی پرمالی آیوهن ناس خلقو علا اینا واحد استاسو رب و پالونکی یوده و اینا باکم واحد استاسو پلار ادم اسلام السلام یوده علا لا فضل لعربیین علا عجمیین اس فضیلت نشته د عربی په عجمی باندې اجمی غیر عرب ته وای ولا اجمی علی العربین او نه د عربی په نه د په عربی باندې ولا سود علی احمر او نه دو تور آ... پر سور باندې او نه د سور پر تور باندې الا بالتقوه مگر تکه په ذلت ده نه په ذلت چه ده هغه د الله جل جلاله پیتا او د الله دنا پرمانونه په ځان بچ کوله باندې او نبی علیہ السلام دوست سلام وه الا هل بلغت بلغت آیات تمد الله جل جلاله در طرف چې کوم اهم مسلو چې لاندې باندې مکوې انسانن الله تعالی یو پیدا کړی دي د سیمه کوي الله تزه نزدې کوي دا مسله ما در رسوله صحابه نه تبوس غواکوله مقالوا اللهم نعم مسله رسوله نبی علیہ السلام پر میں لیوبل شاہد الغایبہ هر حاضر انسان دی غیر حاضر انسان ته دا خبر اورسی چې ټول انسانانو کې الله مساوات پیدا کړل دي د تور په سپین د سپین په تور د عربی په جمی د جمی په عربی د کې اس پزیلت په یوبل باندې نشته لہذا دا مسله دی زماده طرف مخکې امت ته اغاه او رسولش او د دې عین د پارا نشانی نزول ذکر کړم پسیر نو چې دا څنګه نازل شي نشانی نزول کې هو نبی له اسلام بنو بیا ځه قبيله ته وې ابو هن یو سړی و ته داږي کې یو جنای وې د سروادو کې ندی یا رسول الله مونږ به د خپل لونو ودونه هغه د خپل غلامانو سره کړو الله ہدایت نازل کې ان خلقناكم من ذكر كريم و أنس وجعلناكم شعوباً وقبائل او اوداس نور واکه اتم د دې پشانی نذول کې مفسرین او غا ذکر کړی نو برحال ټول انسانان چې دي هغه برابر دي نکاح کیږي اگر جنیکه کې کوف اعتبار کول شي کوف ذات چې د زنانه سره برابر سړیو کې دي په دین کې اودا غرنګي په نسب و غیره کې رزانانه سره برابر برابر شي بهتره خبره او کو بل فرس چره ونکته شي او نکا اوګلشي نبيام اغنیکا کیږي هغه کیسه مثلا اغن ناراضي ټول انسانان جدي د برابر دي او حديثي پاکي الله <سؤال> بو پرمید کیه مات پر زبانه چې امام نسب ګرځول او تاسو هم نسب ګرځول ما چې کم نسب ګرځول او داو چې الله په نسب باندې هغه انسان نسب ینه هغه نسب والے چې کم تقوا والے اوب انسان نو تاسو انکار کړو تاسو دا خبره کوله چې پلان کېد پلان کېزو دا نسب والے الله بو پرمای نن زخل نسب او چتم چې کم ما نسب مقر کړو چې هغه تقوا ابنن اوچتوما اين المتقون اواز به وکړ شي چې ترې متقينونه کانه له الحديث مسلم کې راضي د عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر وايي نبی له سلام الله عليه وسلم نه موري د نبی له سلام الله عليه وسلم پر مهال ان اولياء ان اولياء ابي ليس لي لی بولياء زماده بلار چې کوم لشتدار دي حقیقتا د زماده دوستان ندي وين ولي الله زما دوست و اللہ ده و المؤمنین او اغا خلق دی چه کم نکان خلق دی نبهرحال چه کم فرق پیتبار ده نصب یا ده قومیت ده او یا مطلب پیتبار ده پیشه ده ده کسی حرج نشت ده مقصد ده پاره دی او چه کم فرق ده ده پاره گرزی ده پیشه چه ده پلان که پیشه والا ده ده ده ده ده ده ده خبردان تالا نو دا شرعن د اسلام خلاف دی او دی بانی یوبلس پکول دا اسلام سری خلاف دی خبر دینا تالا دا اللہ پنیز مایار دانه دی ستا دا اللہ پنیز چکا مایار دی اگه دکا مایار دی چی دو گنا نزان بچکا دکا مایار دی په نور و مایارو نو بانی یوبل تلل او یوبل تغلط و سپک نسبتون اکول د شرعن جرم دی خبر دینا تالا ایوه الناس وی خلکو اینا خلقناکم من ذکرین وونسا یکنال من پیدا کلی دی تازو لرا من ذکرین دمو ذکرن وونسا دمو انسنا و جعلناکم اللہ وی من تازو لرا شعوبا و قبائل شعوبا نغردی کبلی و قبائل و لی کبلی لی تاعرفو دی دا پارا چی پیچانو که اپس کی پیچانو که تحکیر ان اکرمکم انداللہی اتکاکم یقینا نا دیر زتمن پتازوکی انداللہی پنزداللہی اتکاکم ادیر پریزگار پتازوکی دے الله ایکینا ناللہ تعالی منفید غر شیبان دے خبیرن خبردار دے ہر یو شیبان دے الحمدللہ رب العالمین وعنی اللہ تعالیٰ تقین وصلاح وصلاح ورسولی محمد وعالی وصحبی اللہ علیہ وآلہم اللہم اہدینا وحدی بن اعجیان ناس اللہ علیہ وآلہم اللهم <سؤال> زيننا بزينت الذين وجهنا وهداهم مهديين يا الله سنعافيت فراد نصيب كل خير وبركه نصيب الدنيا خير الدنيا واساتين لا رزقنا ولا نصيب كرمنا مغفرتك الله رحمك وكرمك صلى الله تعالى الاخر محمد والي